Встав він руками за роги, бика ухопив польового, виплюнув з рота лайно і так до Аргеїв промовив. «Горе! Та саме, мабуть, мені сплутала ноги богиня, що Одіссея, як мати, давно бережей доглядає». Мовив він так, і на вигляд його всі навкруг засміялись. А антілох, здобувши останню лише нагороду, і усміхаючись, слово таке до Аргеїв промовив. Знаєте, друзі, й самі ви те, що вам зараз скажу я. Старших роками людей і понині шанують безсмертні. Не набагато еант, але трохи старіший за мене. Цей же із давнього роду з давніше народжених смертних. Тож ще, як кажуть, бадьорий старий, і Ахеям, крім лише Ахіла, у швидкості з ним змагатися важко. Мовив він так в похвалу прутконогому сину Пелеє. Відповідаючи так, Ахіл йому тут же промовив. Без нагороди хвала, не лишиться твоя, Антілоху, Щирого золота нині ж додам я тобі пів таланта. Мовлячи так, дав дарунок йому, І той прийняв його радо. Виніс тоді син Пелею Ахіл Довготінного списа І перед зборами поряд поклав Із щитом і шоломом Всю сарпедонову зброю. Зняту із нього Патроклом. Став між Аргеїв тоді, І слово таке до них мовив. Найкмітливіших мужів викликаємо двох, Всеоружно, з гострою міддю в руках, Що тіло на виліт проймає, Вийти і перед всіма у збройне вступити змагання. Хто супротивнику перший – Прекрасного тіла торкнеться, списом крізь лати пройме і чорної крові наточить. Срібно-цвяхований дам, і я тому цей чудовий фракійський меч у нагороду що зняв я в бою його з Астеропея. А Серпедонову зброю поділить нехай між собою. Щедрою учтою потім в наметах Обох почастуєм. Мовив він так, і підвівся великий Еант Теламоній. Зразу ж підвівся за ним Діомет, син Тідеїв могутній. А як між воїв своїх озброївся осторонь кожен, то на середину вийшли обидва готові до бою, зиркнувши грізно очима і жахом окрились ахеї. Так один з одним вони, наступаючи близько, зійшлися. Кидались тричі у бій, і тричі списами стикались. Перший еант своїм ратищем довгим пробив Діомедів. Круглий щит не досяг проте тіла, спинив його панцир. Син же Тідеїв... Над верхом щита Велетенського цілив списа блискучого вістрям Еантові прямо у шию, та, боячись за Еанта, при зажадали Ахеї бій припинить нагороду ж порівну обом поділити. Але Ахил Діамедові меч той віддав величезний разом із піхвами й ременем скроєним з гарної шкіри. Потім приніс Пелеїд виливаний диск із заліза, кидала ним ще колись етіонова сила могутня, та, убивши його прутконогий Ахіл Богосвітлий, на кораблі своїм диск той із іншими скарбами вивіз, став між Аргею Ахіл і таке до них вимовив слово. Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути. В круговороті часу не витратить він за п'ять років цього заліза, хоча б і найдалі лежало родюче поле його, не схоче пастух чи орач по в місто далеке ходити, бо знайде його біля себе».